Je dozvoljeno sada ženi, djevojici, da pogleda u zavučnju? On je gledao u nju. Je li dozvoljeno njoj da gleda u njega? Ali će ona oborti? Šta? Pogled dok on gleda u nju. Nije. Propis isti. Kako je dozvoljeno njemu da gleda u nju, tako je dozvoljeno njoj da pogleda šta? Da vidi njega. Još je preče da ona vidi njega nego u nju. Preče je da ona vidi njega nego u nju. Iako braćo ljepota je u ženi. Jel u redu? I ljepota u muškarcu. Nika niko od vas ne misli, ja, aman, jarom. Ne, ljepote su u ženama. A vi ste u muškarcu onako, jel? Maš il hal, možete proći. A ljepote su u ženama. Zato se ljepota opisuje po ženi. Zato ženu udaje šta? E, ostalih jedna šta? Ljepota mu. Ko je rekao da muškarcu da pot.. ljepota? Tako da je ovaj. Znači, ljepota je u ženi. Dobro, zašto ona onda da žena pogleda u muškarca nebo muškarcu ženu? Ko kazati? Ja znam da ste vi poželjeni svi da razmišljate. No, međutim, propis je propis. Braćo čovjek, kada pogleda u ženu, pa se prebari. Sutra je može razvesti otakvo. Ne sviđa, misli, u ne mogu živjeti sa njom, nije lijepo i pusti je. A može ona ja njega pustiti. A ne može. A je. Ona je vidjela. Šta si vidjela, vidjela. Trebalo se dobro gledati. Nakon toga nema više gledanja. Vidjela si, ovaj, i to je to što se vidjela. Drugo nema. Pa on se može njeje riješit, a ona ne može njega. Osim da traži i skupinu. A ako ona njemu sviđa, neće se ni skupinati, će pustiti, tako postaviti da živi sa njem. Šta što ima sa njim djecu itd., to je problem. Tako da je isto tako dozvan ženi da vidi, jer ženi je braćo dozvan isto tako da odbije čovjeka. Ne sviđaju se. Ne sviđaju se, može ga odbiti. Fizički izgled, ne vjera, vjera jasno. Fizički izgled se ženi sviđa, kao što može ga odbiti. Nju. pa je Ova suhanala, ova stvar od, od, od, od zakonodavca je došla znači, tako lijepo znači, da, da, da, da ti ljudski odnosi, odnosno nije uvračni, ti odnosi među suprunicima da počivaju na zdravim temeljima. Z razliku od onih jeli koji smo spominjali danije, gdje se žene, da niko nikoga ne vidi, to nije od islama nikako. To sa islamom nikakve veze nema, to je nekakav millet, ovaj, oni onih, faraonski ostao pri ljudima. A nije odsunata postanika, sallallahu, a ne i o srtu. Dobro, ona, ona njemu vidjeti nešto više od lice išaka? O njoj je samo šta? Lice išake. Tako kaže ko? Džumhur uleme. Tako kaže većina uleme. Baš tako. Kao što smo spominjali. No međutim, ona njemu, smije li vidjeti lice išake? Znači, ovaj, lice išake svakako. Smije li vidjeti nešto više toka? Smije. Smije vidjeti, praći više od toga kada bi došao čovjek li, ovaj, da se ženi, a da nije znači obučen kao što je, može doći, košila, katke, rukave, jednu no redu. Došao i znači da se ženi, jer avret čovjeka je šta je od? Pupka do, do koljega. Naravno, neće doći takav. Jedinova koji je vratio se bio na utakmici pa se vratio sa utakmice. Tilo ma utakvicu, po u šorcu došao da, kaže usputnije, svakako da navratim gdje kod, kod mlade, ali tako u šorcu i u potkušu. Došao da se šta, da se zaruči. Jesu. A šorci i potkušuju su braćo, i kopačke pamet nekih muslimana današnjice. Sva njihov razum i sva njihovo i sva njihova briga su sadržane u kopačkama i u lopti. To je danas slika jednog velikog broja muslimana koji Allah povijek puta dnevno na sveće I to je musibet koji on ne osjeća. A najgori musibet je braću kada čovjek bude iskušan sa njim, a ne osjeti. Radi zlo i misli da je melek, da, ništa, da se kod njega ništa ne rešava. Sve je u redu. Znači da čovjek čini ono što ne valja i nije svjestan toga da ne valja. I u svakom slučaju, ovaj, žena smije od čovjeka vidjeti šta više od lice šaka. Naravno, neće dođi čovjek da kaže avret je od pupka do koljena, I takav čovjek neće iditi na ulici ili tako da hoda, popijec i tako dalje, da će dođi. Ali ako bi vidjela nešto više, na primjer da ima majic koja je više otvorena, Da, da, da je znači, iza blakata, da su rukavi, kratno, da to sve nije avret znači, i nema u tome smetnje, iako naravno čovjek kada dolazi, znači, treba da dolazi iz znači, ispoštovanja prema toj osobi, znači, da dolazi lijepo, li, obučeno.